Al Sharif, al Shaykh Ibrahim al Bayduri, Rahimahullah Taala, wanafana Qawluhu wa kudratun Wa kudratun Wa kudratun iradatun Wa ghayarat Amran wa ilman Wa rida Kama sabat Katanya kata musannif Wa kudratun dan kudra Wa iradatun Dan irada ha, Lepas tu Dia kata di belakang Wa ghayarat Dan melaini ia irada Amran akasuruh Wa ilman Dan tahu Warribah Itu ha, kalem sona Uh, Takkala itu syarah kita kata Lama takallama ala sifatin nafsiyati Wa ala sifatis salbiyati <coughs> Takkala bercakap ia musanah Di atas sifat nafsiyah uh, Dia rakyat maridah iaitu sifat wujud dan di atas segala sifat salbiya ha, Selesa mari dah Mula daripada sifat pidam hingga ke wahda niat ha, Musana sebut dah ha, Tak kalau bercakap atas sifat nafsiah dan segala sifat salbiya Syara'a yatakallamu Mulai ia Musana bercakap Ala sifatil ma'ani Mana mula masuk cara bercakap Atas sifat ma'ani pula Muqaddiman laha Ha pada mustatiya. mustatihya takallamu Nihala kawnihi Hal keadaannya musanah Muqaddiman ya menduhului ia Laha akannya akan sifatil ma'ani Musanah menduhulu Mana sebut Musanah sifat ma'ani dulu Menduhului Alas sifatil ma'nawiyati Atas segala sifat ma'nawiyah Kau nuhu, kau nuhu tu lagi akan datang Jadi Musanah sebut sifat ma'ani dulu Di atas sifat ma'nawiyah apa sebab tu boleh menduhulukan tu? Likaw niha ni'ilak bagi muqaddiman Sebab apa musanah menduhul sifat ma'ani tak sebut makna dulu? Likaw niha kerana keadaannya sifatil ma'ani ni Kal asli aslilaha ha, Sealah-alahnya seperti asal baginya bagi maknawiyah. Kerana nak gerti kaunuhu qadiran tu Dia bersabit dengan kudrak Nak gerti keadaan yang kuasa tu Dia bersabit dengan sifat kudrak Seolah-olah sifat kudrak ni asal Kaunuhu qadiran tu Seolah-olah terporok dari tu Itu seolah Allah bukan sungguh Sebab semua sifat Allah Ta'ala qadim Aleh kata hak tu dulu hak ni ke dia <coughs> ha, Jadi masalah nak susun Nak sebut mana dulu tu Hak tu tengok Tengok munasabah ha, Tak kalanya sifat ma'ani Seolah-olah asal bagi ma'nawiyah Lalu itulah dimeduluhkan Sebut sifat ma'ani Abi. Kemudian Tarkid sifatul ma'ani ni Orang panggil Tarkid idhafi ni Mudhaf mudhafi ilah ha, Mentat kalau mudhaf mudhafi ilah Timbul satu soal di situ Idhafa apa tu ha, Lalu kata Walidhafatu fi sifatil ma'ani Ya hak ni soalnya bentuk Tarkid idhafi Ada hak lain tu Hak lain sifat belakang tengok Ah ha, asifatun as nafsiyyah ha, sifat yang dibasahkan kepada zak marih ya kruw sifat asifatis as salbiyyah sifat yang dibasahkan kepada tidak manakala yang ketiga ni sifatul maani ah ha, dengan jalik idhofah tu sifatul mudh al maani mudha ila ah ha, panggil idhofah kemudian dia kata dan bermula idafa pada kata sifat ilma itu lil bayani. Ah ha, idafa lil bayan. <coughs> Fal muradu kalau gitu dah murak murak dengan kata sifat ilma ani muraknya. Muraknya al sifatul latihiy maani atau idafa lil bayan. Mana bawa mari mudhaf ilah tu nak bayan mudhaf. Segala sifat ia ialah ma'ani. Ha, dia panggil lil bayan. Ha, ha, asalnya mudhaf dengan mudhaf ilah tu lain-lain. Tengok gulamu za'idin. Ha, kita kata haza gulamu za'idin. Ini orang ni ialah sahiyah bagi zaid gulam mudh zaid dai mudof ila gale tu gulam dengan zaid orang lain lain hammu bagi zaid ade ha, ah ha, tu asal idhofah tibalah tu patu tu, tu be idhofah makna lam ka idhofah makna min ke makna fiapca pula lah situ asalnya idhofah mudah yang mudaf ilah tu la'an tapi di sini dak ha, Mudah ilah tu menyatakan mudah sifat ma'ani maknanya muraknya sifat yang ialah ma'ani ah ha, ia panggil idafah lil bayan ha, Itu satu wa yasih ada sah juga dia kata <coughs> an takuna anda ha, sah bahawa adalah ia ha hadhil idhafah idhafah sifat kepada ma'ani ni boleh juga bahawa ada ia sah bahawa ada ia ala ma'nami ah ha, idhafah atas ma'nami ah ha, boleh juga dia kata idhafah ma'nami Supaya kita dah kata saubu khazin ah ha, kainstok babusajin ha, di akhir secara eh, ah ha, matazinyah nah ha, ah dia nak tambah dengan idhofah pada misal dengan thawb kain daripada sutera dia panggil idhofah ma'na mana kain itu dibuat daripada sutera ah sepelah kata thawbun min khazin ah thawbun mutakhazzum min nah salah la kata gitu kain dia diperbuat dari Ha, atau pun yang diambil dari seteroh. Ah wa babu sajin pitu nadari pada kayu jati. Ah ha, dia panggil idafah ma'nami. Anipun ha, sipa ah ha, daripada ma'ani. Ah ya boleh juga. Hmm, boleh juga dia kata. Tapi ah ha, hak tah ni kena kait sikitlah kama naso alaihi saktani. Ada dah tu ada perselisihan sikit tu. Seperti barang yang telah nas atasnya atas barang. Apa barang di sini? Kaunul idhafa ala ma'nami. atau ha, Ataupun yasihu. Ha, seperti barang yang telah nas atasnya atas barang. Apa dia barang? yaitu min sihhati kaunihau ala ma'nami. Daripada sah keadaan idhafa atas ma'nami ini. Telah nas boleh asaktaniyu. As Wasayyidi Yahya As-Syawi Rahimahumallahu ta'ala As-Saktani kata sah Bawa ku ha, Izafa makna min Sayyidi Yahya As-Syawi pun Kata gitu juga Waqad nasa alaihi aydan Dan sungguh telah nas ia Dan sungguh telah nas ia alaihi atahnya aydan juga dan nah, juga ni kama naso alaihi sakani wa sayyidi fi 100 ha, kitab lebih huruf sikit tu fi syarah naknya fi syarhi tak ada alif fi syarhil al wusta ha, fi sharhil wustho ha, dan sungguh telah nas ia ia ni kena klik pada al ha, sanusi kerana tuwa syarah wustani Ha Ina syih sanusi tuwa mata ummil barahin Wa qada nasa Dan sungguh telah nas ia As-sanusi Alaihi Alaihi Ay ala sihati an takuna Ala makna min Ha Aydan juga Yani kama nasa alaihi saktani Wa sayyidi yahyalah Ha, Manasih sanusi pun telah menah juga Kata sah bahwa adalah idhafak sifat kepada ma'ani itu Atas makna min Di mana dia nas Fi syarhil wusta Di dalam syarah al-wusta Kalau gitu atas bawa ke sifat idhafak makna min ini pa, Makna dia macam mana makna sifatum minal ma'ani Haa dia nak panggil idhafa makna min dia kena umum khusus mutlak Haa haa idhafa lil bayan tadi tu dia umum mudah ha, sifat umum Ma'ani khas Kerana perkata sifat ma'lay sabi zatin panggil sifat semua Bahagian yang lain daripada zat Haa tu sifat semua tu umum Ha, ada pun ma'ani khas Bagi sifat ia bahasa aduh ha, Nah sifat idhafak lil bayan Ada pun idhafak Dengan makna ni ha, Dia umum khusus mutlak Mudah ada umum Mudah ilah pada umum umuh Pemisah sini Pemisah pintu uh, Babu sajid Pintu daripada kayu jati ha, Mana kata umum? Pintu umum pada kayu jati Bukan tiap-tiap pintu kayu jati Pintu kayu cengah ha. Pintu buatan kayu seraya ha. ha. tu kata pintu tu umum pada kayu jati Haa Kayu jati pun umum pada pintu Terkadang dari kayu jati Buat bika ha. Buat mari Buat meja Haa tu dia kata Umum lah kau Mudah pun umum Haa Umum khusus Dan begitu juga mudah pilih pun umum khusus Idhafak sama-sama umum khusus itu Dia panggil idhafak makna min. Ah ni pulak tu sifat maani sifat umum maani umum ah ha, aku mano ha sini kena tengok sikit dia kata fal fal makna sifatum minal maani ha tu bila kata idafa makna mi. surah dia nya sifat maani mana sifat beberapa sifat daripada maani ha, aku mano bi'tibaril maani min haitu hiya syamilatu li kulli mawjudin ha tilik situ umum sungguh iaitu dengan ditilikkan segala maani dari sekia ke ia maani mengana maknanya tidak kait hak coding saja dak bukan kait sifat tuhan saja dak dari sekia ke ia maani putuh tilik daripada sifat tuhan semata-mata dak tak tilik situ sifat maani amin ha, haitu hiya dari sekiranya ia ma'ani, Asyamilatu as yang melengkapi ia ma'ani tu, Likulli ma'judin, Akan setiap-tiap yang ada, Min sifatil qadimi, Setiap yang ada dari sifat aa, yang qadim, Walhadisi dan sifat bagi yang baru. Apa yang panggil ma'ani semua? Misalnya, Kalbayadi seperti putih, Wanahwihi dan أُمْفَمُ Ha tu panggil sifat ma'ani semua tu Segala warna Sifat ma'ani bagi hadis Bagi yang baru Ha Segala rasa Masa-masa ma'ani masa, ma Kecapan Segala kecapan tu Ha tu semua ma'ani semua tu Dan segala baung Ha Bawang hapok Bawang perak Bawang sendak Bawang harum Katakan Hmm Bawang busung Ha semua tu Ma'ani ni panggil Ha Banyak lah Gale gitu maani pun umum sifat ko umum. Ha ada umum. Ha bukannya tiap-tiap maani tu semua ah ha, penamuk sifat ya qadim, ada hak ada hak hadis. Ha pelik situ. Ha supaya penulis kata sifat maani tu idafa ma'namin. Hmm, tu dia. Ha kena telik situ. Waqo'ah fibah dilibarati dan telah jatuh pada setengah-setengah ibarat. Wallayyishhu antakun ala ma'nam. Jadi berkata wallayyishhu itu anak kelapa tu jadi pak waqo'ah dan telah jatuh pada setengah-setengah ibarat oleh katanya wala yasihu ala ma'nan ada setengah ibarat belah tu ha dalam setengah daripada ibarat apa ibarat sarah wastaus diri ha dalam sarah alwasta sendiri demo dapat ibarat katanya wala yasihu an takuna hanya mai got tu jadi dia bercerita kata tadi sifat idofa pada sifat tilmaani idofa lil bayan wa la ala ma'na ada sambung gitu dan tidak sah bahawa ada ia idafa atas makna min ha setengah ibaratlah tu dalam sarah wasta kemudian qala al-'allamatu ah kita ni nak telah berkata oleh al-'allamatul amiru ha oleh al-'allamah al-amid ini tu haşiyah di atas syarah Abdussalam nah al-allamah al-amir ha, al al ha muhassyi orang yang buat hasiah di atas syarah ha ithabul murid ha, bagi syarah Abdussalam Dia kata dalam hasiah tu wala wajha lahu dan tidak ada wajah baginya ha tidak ada wajah baginya bagi apa dia tu bagi ma waqa'a fi ba'dil ibarah tak ada wajah man ha kata wala yasih taksah bahawa adalah idopak atau makna minta tak ada wajah tak ada jalan tak sah ke mana sah nah ya lepas tu dia kata lagi fa allahu maka barangkali ny ma waqa fi ba'd ni barangkali tahrifun eh ada berubah ni ha tahrif ada kena ubah ha kena ubah ha dia kitab ni dia kena murajaah ibarat ni. Kadang-kadang kita jatuhlah sekoh Haa, nak dah Haa, sahabat tu lah Apa dia tu kadang-kadang Dia kena cari Nuskoh, nuskoh Haa, kita seperti misal, bagi tak misal Seperti kita jawi Kita tak musallimun Yatul musallim Kadang-kadang nuskoh Taubung baru ni Jatuh Haa, kan no, sini barak barak barak barak barak Tengok rajak Tengok nuskoh dulu Haa, ni ada perkata Tiada Haa, tu dia tahu Haa, ni kata Dan sah isk mesti keweh ngano kata dan sah tengok-tengok ha ni ada naskah dulu kata dan tiada sah ha, ha tu tu dia apa tengok dari segi makna pula hok yang sah ini kata tiada ini kata dan ha masalah ha, nanti kena tengok situ ha bagi orang yang ha, buat perhatian ibarat jadi didapati dua dia kata ada satu ibarat wala yasihu an takuna ala makna tak sah idhafak perkataan sifati Idhafak pada al-ma'ani Tak sah dia tak nak idhafak Ada ibarat pula tu Ada pula ibarat kata Wayasihhu antakuna Haa Sah ha. Macam mana dua ibarat Maka Syekh al amid Dia sudah periksa mari Dia kata Fala wajhalahu Fala'allahu tahrif Barangkali salah bubuk Haa tu dia Intaha Intaha qawlil al alamah autu ha, kita nak menjelaskan rajah ha, dalam hasiah al-amid ha, di atas syarah Abdus Salam kemudian wal maani setelah selesai bahaskan cara ke tarkib amari ha, nak bercara masalah maani maani itu apa ha, makna pada lughah dan makna pada istilah ilmu su bila sebut maani jamak daripada ma'nan apakah dia artinya Ah ha, selesai di situ kata Walma'ani maani ha, ah istithna suku mubtada pula tu jamu maknan ha, jamu daripada mufraknya maanan jamari daripada kelima ana inayatan nah mari daripada kelima ya ha, tu ana ya inayatan ha, wa maanan hmm Wahuwa ma'ani jamuk daripada maknan Apa dia arti maknan? Wahuwa ma'nan dia Al-ma'nan dia Lugatan ha, Di segi bahasa dulu ha, Di segi bahasa cakap Maknan-maknan -ma tu apa dia? Maqabalal zata ha, Barang yang membetulizat bagi maknan semua Hmm, tu dia Barang yang membetulizat panggil maknan semua Makno, ha, makno itu dia panggil makno Kita pun jadi biasa dengan kelimah Arab Mereka kata makno, makno Kalau haksi agak dia panggil kuamai lah. Kuamai Itu ha, makno Lepas kita Melayu ambil orang Arab Makno pun, eh. pun ha. Sudah jadi begitu dah kita Sudah dimelayukan dah ha, Setelah kelimah Arab sudah dimelayukan ha, tu dia pakai kita saling masa kita betul ke apa? makna makna itu arti pengertian ha itu dia katalah ni reti Nanti dia panggil makna makna kerana makna makna itu ma'na min al-lafzi kecek lagu ni lafaz begini kehanda nya macam mana kerana ana yakni ni ini, maknanya kehanda yakni kehanda yakni kehanda ha tu asal mana katalah ni kana macam mana ha tu orang panggil makna pada orang ma qabal Barang yang membetulli ia ya akizah. Ha bab tu setengah-setengah takarif kata ha, malaisarizati. Ah malaisa bizati. Ha, Kalau itu makna tu masuk daripada puak sifatlah. lah ha, makna tu masuklah puak sifat. Kalau gitu, oh ya pengkata umum. Ah ha, ma qabalazat juga umum sebab dia kata yasmalu, maka melekat pi ia makna tu annafsiyah pun bagi makna Wasalbiyyata Panggil ma'na Haa kena murah ma'na tu sipak Maqabal Maqabal azzata Panggil ma'na Sipak lah Kala tu Sipak nafsiyah Panggil ma'na pada logak Sipak salbiyah Panggil ma'na ma pada logak Haa Itu dia Nah Maknanya bahara selain daripada zat Kita panggil sipak Haa Sahabat tu sipak-sipak tu apa ma Malaysa bizzatin Ah,ดู ha, sifat ma laisa bi zatih maknanya ma qabala Ah, ha, kalau gitu maknanya ialah kena sifat pengertian. Hmm, tak kalau sifat pengertian melengkap pia'a nafsiyata, wujud sifat nafsiah panggil maknan juga. Was salbiyata aqida ha, semua tu masalah ma qabala zata. Ha, kalau gitu kau panggil makna juga. Ha, boleh panggil sifat maknan Ah, ha, kalau orang tanya kita Eh, wujud sifat nafsyah Tidam uh, bako sifat selbiyah Haa, uh, patu tu Qudra iradah sifat ma'ani Eh, apa kata kalau kita nak kata Sifat ma'ani semua, boleh tak? Haa, kita ingatlah ni Ah, kalau tilik pada lurah, ya Boleh? Wujud sifat ma'anan Tidam bako Mukhalafah sifat kuah daniyah Sifat ma'anan semua Oh, ah, kalau itu umum 20 tu Panggil sifat ma'ani semua, boleh Ha, tapi kalau dia tak Tak bisa dalai ke Oh pelak dia ni ngajar ni ha, ha, Sudah saling lah Memangnu wujud sifat makna pula dah ha, Tidak bakal sifat makna ni Memangnu ha, Sudah Itu dia Ini ha, ingat Itu di segi lurah Ada pun di segi istilah ulama usul ha, Lain dah lah ha, Bila pergi pada mana istilah Atas pada luratan wa huwa ma'nan pada istilah ha, bila sebut istilah istilah ta apa istilah mana sepakatan ulama tertentu Karena mana istilah istilah ta apa ittifaqu ta'ifatin makhsusa ala wad'i amrin li amri ha dipanggil istilah jadi sepakatan ulama usuluddin nak panggil sifat ma'ani Ini kena macam mana no, sifat boleh panggil ma'ani ha pada istilahnya iyalah nak panggil ma'ani ni kullu sifatin ha takwaz zak zak tak panggil ma'ani qa'imatin bimausufin yang berdiri ha qa'imatin bimausufin yang berdiri ia dimausuf mausuf tu zak lah ha tak kiralah tak kiralah ha pun ha ya mausuf tu murak sini zak murak sini zak Ha, tak kira sama ada zat tu yang bertempat atau tidak yang ibarat dengan mausufin kullu sifatin kena kena tambah sikit lagi tu ha, nak molat tambah sikit lagi kullu sifatin maujudatin ah ha, tu tambah sikit lagi tiak-tiak sifat ai maujudatin yang ado supaya nak keluar tadi Siapa napsiah, ya, bukan siapa yang mau jodoh. Hanu amru yang tibari ya. Anu ha, amru yang tibari Ah, ya, ha, nak keluar kita bako. Haninya panggil siapa selbiyah ya. Anter ha, dia. Kalau tu nak panggil ma'ani ni nih. Kulus sifatin, ai mau Hmm, ada setengah dia kayak kulus sifatin wujudiatin yang mai dengar Janis ha. Boh. Ah, tiap tiak siapa. Ha, kan nak berbohuk wujudin yatim Kalau tak apa ia bahasa ada Nah Qa'i ha, matin Yang berdiri ia bimausufin ha, Ia ada ia dimausuh dizak. Ha, di zak Pasti kita tak min situ sikit ha, Bimausufin Ay sawa'un kanak ha, mausuh tu Sawa'un kanak ha, Sama saja adalah ia mausuh tu Mutahayizan ha, Amla' Sama ada maosu tu yang bertempat atau tidak. Ha, maosu yang bertempat tu kena kejiring. Ah, ha, tu dia maknanya zat yang berjiring ataupun tidak. Ah, ha, tu maosu itu umum. Panggil Pak ma Mani ya, sebutah putih. Ah, ha, putih tu kalimatnya bi maosu, maosu yang bertempat mana jiring? Ah, ha, putih panggil sifat Mani. Ma ah, ha, ha, aku derak hembol. Ah, ha, panggil sifat Pak ma Mani. Ah, ha, maosu dia tu yang berjiring bertempat kuadra Allah taala ha musuh zat yang tak bertepat tak berjiran ha panggil-panggil makna ni juga ha tu kullu sifatin ai maujudati ada kullu sifatin wujudiyatin qaimatin bimausufin pakai lagi Mujibatin lahu hukman ha, ada hujul lagi dia yang mewajih ya yang melazim ia ha kalau nak Mujibatin sini makna mustalzimatin Ha ataupun <tik> lazimatul lahu. Ha ya ia lahu limusuh. Ha na. Ya ia lahu limusuh malazi akan hukum. Hmm tu dia. Ya malazi akan hukum. Apakah nak dihukum di sini? Ai ma'nawiyah. Kanak dihukum murak dengan hukum di sini iaitu ma'nawiyah. Ha apa kita tengok di misal dia lah kata dia ka kaunihi qadir ani misah hukuman ah seperti keadaannya Allah tu qadiran yang kuasa ha, kau ni dia panggil hukum wa innahu maka bahwasanya nahu qadiran itu Lazimul lil qudrat Yang lazim bagi qudrat ha, Kalau gitu qudrat yang panggil Yang mewajib ia bagi mawsuh itu Akan okay, hukum Bila zat tu bersifat dengan qudrat ha, Menyebabkan ha, ke, apa, Hukumlah keadaan zat itu yang kuasa ha, Tengok bila seorang itu ada ren Bolehlah kita hukum kata seorang itu yang gagah Bila seorang itu ada ilmu boleh kita katalah seorang itu yang pandai, ah, ha, tu boleh hukum lah, tidak nak hukum tak boleh, hmm, tu dia. bila seorang tak ada ilmu, boleh kita nak hukum kata seorang itu yang pandai, ah, ha, tak bolehlah. ia ya, belasih me, asal ada ilmu, tulah boleh hukum kata Ada seorang itu yang pandai. bila ada ilmu, tulah boleh kata seorang itu yang gagah, yang kuat, ah, ha, tu dia. Kalau dia tak ada mana boleh nak kata yang gagah? Tak boleh. Ha, kalau tu berapa? Keadaan yang gagah tu. Itu lazim bagi kudrak. Keadaan yang pandai. Lazim bagi ilmu. Keadaan yang menentu. Lazim bagi irada. Dia tak ada irada. Nyanyuk. Mana boleh nak menentu? Itu ha, ha, dia. Tu misal dua tiga. Apa tarik dia lah. Itu tarikh sifat ma'ani. Pada istilahnya. Pulu sifatin. Tiap-tiap sifat aa, Kita bangubuh selalu Mau judating Ataupun wujudiyati Ikut mitso mana-mana Tiap-tiap sifat yang basah ada Ataupun tiap-tiap sifat yang ada Yang berdiri ia di mausuf Iza' Yang mewajib ia baginya bagi mausuf tu Akhir hukum Maksud hukum Makna wiyah aa, Pada misal satu Seperti apa hukum Kakaunihil qadiran Fa'innahu lazimu lilqadrati wa fil haqiqati ah sakni tu dalam istilah takrif dibalah tu ada pada hakikat al maani wal ma'nawiyyah mutalazimah ah takrif sakni kata sifat apa dia tu sifat maani tu sifat yang mewajib ia akan hukum tapi pada hakikat Ha, sifat ma'ani dengan makna wiyah tu mutalaziman yang berlazim laziman man tak leh kato mewajib ke ha, tapi dalam takris ni kato mujibatil hukman zaman so, penamo ada qudrah qudrah lah menyampai me, melazimi kata keadaan yang gagah pada hakikat sebenarnya dua tu belaziman Ha, kudrak dengan kawnuhu qadira mutalaziman Tak boleh katalah hak ni yang wajib ke hak ni Membibihai kata hak ni dulu hak ni ke dia Haa Membibihai gitu Tak Pernama ni ma'ani dengan maknawiyah tu berlazim-laziman Boleh panggil kedua Kudrak lazim bagi kawnuhu qadira Ataupun nak tukar Kawnuhu qadira lazim bagi kudrak Boleh kata Boleh kata dia mari Ha, tetapi ha, Tetapi Bapaknya kata, kata Kau nuhu tu lazim bagi kudrak Bermakna kudrak ni malzum ha, Walhab boleh panggil kedua Kau nak panggil kudrak lazim Kau nuhu kudiran malzum Kau kata kau nuhu kudiran lazim Kudrak malzum Boleh panggil kedua-dua Tapi ulama guna istilah Kudrak ha, Malzum Kaunuhu laziman lazim demikianlah. mungkin lah kawan kawan makna wiyah semua dia panggil ha, Lazim bagi ma'ani Ma'ani malzum Kenapa tak panggil lazim malzum kedua pula Haa gini Lakinahum tetapi mereka itu Haa mereka itu puak mana tu? Haa puak al-mutakallimin Ulamak usuluddin Lahazul wujudiyah Haa dia Tetapi mereka itu mula mulahazah mereka itu akan hak ia bahasa nah kata ma'anilah ma kana taalu ke judian yakni ma'ani amulahazah akan hak ia bahasa adah iaitu sifat ma'ani mulahazah akan aslan li ghairihi a ha, asal bagi lain lain pada wujudi yakni maknawiyah kerana maknawiyah itu amru iqtibari atas satu kaum satu kaum kata hal Ala liha makna wiyah bukan sifat ia wujudiah Bukan sifat ia basa ada Tak kalau pederak ni sifat ia basa ada Kau nuhu qadiran ni sifat ia bukan basa ada Sungguh pederak tu lazim malzum Boleh panggil berlazim-laziman Nak panggil kau nuhu malzum Apa boleh nak panggil lazim apa boleh kuadrat dia nak panggil lazim pun boleh malzum pun boleh tetapi ulama panggil malzum balik sifat maani panggil lazim balik sifat ma'nawiyah tu sebab apa sebab dia sila betul hak wujudi asar bagi hak lain ha. Allah abah tinggi pencaraan dia deh ha dia duk situ yang mengaji kita duk tinggi rendah tinggi rendah pala tu ha kanak apa nama kelas dia tak ada hmm. Siapa dia degah tak boleh Ah ha, tu dia wis sungguh dia boleh hati ni belatu. Ha tu dia nah. Ha itulah bila tengok percaraan dia tu berapa percaraan berapa ilmunya gede. Nah. Ha, habis di situ. Barulah selesai percaraan tu baru nak kelik mari bercara sifat padrat semula. Wa al-musannifu dalam sifat maani yang tujuh tu Musanah kita mula Bicara kudrak dulu ha, Bahkan ulama-ulama Usuluddin tu Kebanyakan mula dengan kudrak dulu Ada juga setengah ulama Dia bila dengan hayat dulu pun ada ha, Dia bila hayat dulu pun ada ha, Yang pertama Daripada sifat ma'ani Sifat hayat Para soal kot mana tu Bila hayat dulu ha, Dia tilik kok ni Dia tilik kata Moga apa nama ni ada kudrat ira ilmu tu kita boleh terima kalau nak ada di zat yang mati. Oh tak boleh terima ha catu bila hayat dulu. Seolah-olah hayat ni sifat yang mengesah ke bagi ada sifat maani yang lain. Ah ha, dia tilik kau tu dia bila hayat dulu. Orang bila kudrat dulu, ha dia tilik kau mana ni siapa musanah ni? Ha bila kudrat dulu ni tilik kau kanan. Ini ha, cara Sahabat semua sifat tu hai, Qadim semua Nak bila mana dulu Tak ada masalah ha, Semua tu sifat tu hai, Yang Qadim Sediakala la lahu. Ha, Sifat yang tidak ada mula baginya Ikut nak bila mana dulu tak, Tapi di segi ilmu pulaknya Eh Tilek tengok eh Munasabah nak bila mana Cari jalan munasabah Dia panggil nuktah Dari pengajian ilmu ma'ani ha, Tengok ia kata wabada al musannihu dan telah mula oleh musanni cek Ibrahim al-laqani rahimahullah taala min sifatil maani daripada sifat maani katakan yang tujuh atau yang rajah masyhur tu ia mula bil qudrati mula dengan qudrat dulu tengok mesen kata wa qudratun iradatum ah ha, patuh hok lagi duk di, di kemudian semua Apa sebab tu mula bila kudrak dulu Sebab begini Dia kata Lizuhuri taksiriha Kerana Zohi Bekahnya, bekah jasa kudrak Haa Ni yang dia panggil isna majak ni Haa ni nak tolong dengan ilmu Baya pula Kerana Zohi Kerana nyata Taksiriha memberi bekahnya nya qudrah. Ha, ah memberi bekahnya nya qudrah. panggil idhafah masdar kepada fa'il. Ah ha, memberi bekahnya nya qudrah. Pakar panggil isnak apa belah ni ni? Ah dah dalam nahwu dia panggil, ha, panggil idhafah masdar kepada fa'il. Ha, memberi bekah olehnya qudrah. Bila kita pergi dalam ilmu al-bayan, ni harap panggil isnak dah ni. Ha, bila fa'il kan maknanya Ha, diisna'kan musna'ilah beri bekah kepada kudra ha, tu masna'ilah musna'ilah kenal kudra ha, isna' apalah ni isna' majazi apa-apa? nyesana beri bekah kepada kudra tu majaz. hakikatnya hakikat tu zak yang beri bekah bukan buka sifat Allah Ta'ala yang memberi bekah dengan kudra bukan kudra yang beri bekah ha, tu kena tolong dengan imbaya pula Ha. Kerana Zohir kerana nyato be memberi bekasnya kuderaan ha. Jadi tak kala tu tengok kita dah tengok ha, Bekasan-bekasan kuderaan ni Alam ni ha, Alam ni yang paling bekasan kuderaan ha. Sebab Tuhan mengaduk Sebab Tuhan menjadi Inilah yang jadinya Kita kena jadi Sebab panggil kita ni makhlukah ha. Segala yang kena jadi Segala yang kena jadi Ha, maka tak kala kena jadi siapa yang menjadi Allah kita boleh terima ke dak menjadi dengan tidak ada qodrat dengan muk tak boleh ha ni lah tengok di jasa qodrat ni menunjuk kata tuan yang mengada itu bersifat dengan qodrat ha, tak kala kita tengok tengok makhluk ini tanda kata kuasa tuan yang jadi maka hubungkan dengan qodrat sebut qodrat dulu pas kau, kau kecek lepas pada qodrat tu radak ilmu ada ngun nasabah. Ha, ani ha, jalan ulama nabila sosa deh ya tilik ile ile mari ada nasabah apabila waktu. Ha, setengah bila hayat dulu kena tilik tu sana. Qudrat irada ilmu boleh ada dak di zat yang tidak sifatnya hidup. Ha, tak boleh ada alhamdulillah hayat dulu. Ha, napa juga. Ala kulliha ada wajah. Ha, wa likullin, ha ya panggil wajhun. Ha, bagi tiap-tiap ada wajah. Hmm. Ini ia panggil ajar, ia panggil ajar, ajar beberapa wajah supaya luah dalam ilmu dia panggil ha, nah? Karena ilmu dia tidak sempit, karena cahaya ni, ha, karena nur, nur dia cerah Bukan cerah diri dia, dia boleh, dia hanya, ha, dia boleh mencerah, bukan cerah diri dia saja, bahkan dia boleh mencerahkan yang lain ha, Sebab tu dia, dia boleh pergi beberapa wajah Ah ha, tu jalan musannah kita apa dia mulai dengan qudrat dulu tu illat li zuhuri ta'sirha kana zohi memberi bekahnya nya qudrat itulah ha, tak kalabada'a Fakala maka berkata ia musannah dalam materia tu wa qudratun iradatun ha akhir ha higilah pada takrimat ayu wajibullahu qudrat klik kuhumi kata wajibullahul wujud wal qidam klik atas denum ha bab sudah kata wajibullahu artinya dan yang wajiblah baginya bagi Allah taala itu ialah qudrah mm tu qudrah ya wajib bagi Allah fahuwa ha, bila kita tahu daripada takrir ni bahu dah begitu gak maka ia apa ia qawluhu qudratun qawluhu wa qudratu ni dah begitu gak ia ma'tuun alal wujudu ha, baca hikayat hak dulu alal wujudu ha, takut mesti kita gar bau-bau nak ungkanu alal wujudu tak ko ada ha ha ko pa dah ha. ha jana alal wujudu. Wujud ko pak ngadomoh dah cari tengok. Tu <laughs> Tak bertemu, dia tak temu Hidup lagi. Ha, saalah Allahnya. Cari tanya ko pak ngadomoh pertambo ni, ko pak ngadomoh dah cari tengok. Eh, ku cari tak bertemu. <laughs> Apabila tak bertemu di sana, Nak cari kepala ulak. <laughs> Daide. Lagi tak cari tak temu, cari kepala ulak aku ada. Ha, <laughs> habis dekat ilmu duit kita sudah. Ha, dia tak temu sungguh Kopak ngapo mun. Nah. Aha. Ha. Ha tu lek pal lobu la. Oh, makna kata Kopak tu dengan keserah la. Ha, kobak tu dengan keserah. Alamak kopak di sini tu terima perak. Haga nota kata al-wujudi. Ha, khofak tu dengan keserah tapi keserah muqaddarah ya ha, ngih. Nah, ditegadikan kira-kira tu dengan keserah. Ha botak zahir ha tak leh nak zahirlah kan hendak menegah oleh wujudu harakat ada dah kan satu huruf tak terima dua harakat ha bila wudu dia dah gak nak di pula tak lehlah lah ha, dia tak terima dua harakat ape panggil hak tulah menegahkannya at okay, tasroh tu boleh dhamma ha dia panggil bi harakat harakatil hikayah ha, duk maksudnya baris kita nak hikayat al matah dulu yang musannah kata Bahwa لَهُ الْوُّجُدُ Haa Pada hari sini pun kita kata فَوَا مَأْتُوقٌ عَلَ الْوُجُدُ Haa Itu dia Haa Habis Wahia lughatan, أَلْقُوَّةُ Haa Main nak cara Kudrak-kudrak pada lorak Gapur Haa Jadi Kena berhenti setakat tu dulu lah Cuma kita ambil sekali lalu Kata Kudrak pada asal lorak Mana kuat Gagoh Haa Tu dia Kuwah Wali sekitarah Ha, de, kuwa, kuwa? Ha, ah ad-jumuh apa kuat? Gagoh Nah Kuasa wasa. Hmm, ya. Ha, cukup dulu. Wa hiya al-quwwatu wa listita'atu.